«Якщо в мене народиться донька, – сказав Фуллер, – краще нехай вона буде некрасива. Зі школи пам'ятаю цих гарних дівчат. Їй-богу, вони вважали, що краще за них нічого на світі немає. Їй-богу, і я так вважаю, – сказав Гінклі. Вони в твій бік і не плюнуть, якщо в тебе немає зайвих двадцяти доларів». «Щоб їх пригощати, догоджати», – сказав Фулер. «А навіщо?» – весело, – сказав старий. «Якби я був красуною, я б теж так поводився». Він подумав, похитав головою. «Що ж, ви ж її усе виклали?» «Ех», – сказав Фулер, – «та хіба таких проймеш?» «Хто зна?» – сказав Гінклі. «Є в театрі добра стара традиція. Вистава триває. Розумієш? Нехай у тебе хоч запалені легенів, нехай твоє немовля помирає. Все одно вистава триває». «А мені що?» – сказав Фуллер. «Хіба я скаржуся?» Старий високо підняв брови. «Та хіба я про вас? Я про неї говорю». Фуллер почервонів. «Нічого з нею не станеться». «Так», – сказав Гінклі, – «можливо. Я тільки одне знаю. Вистава в театрі почалася і давно. Вона в ній має брати участь, а сама досі сидить у себе на горі». «Сидить?» – розгубився Фуллер. «Відтоді й сидить», – сказав Гінклі. Відтоді, як ви його соромили і прогнали додому, фулер спробував іронічно посміхнутися. Подумаєш, біда яка, сказав він, але усмішка вийшла крива, невпевнена. Ну, на добраніч, містере Гінклі. На добраніч, солдатику, сказав містер Гінклі, спи спокійно. На наступний день о півдні вся головна вулиця селища наче здуріла. Крамарі янки недбало давали здачу, ніби гроші нічого не коштували. Їхні думки зосередилися на дверцятах сюзаниної мансарди, що стало для них чимось на кшталт годинника з Озулею. Усіх мучило питання. Чи зламав капрал Фулер цей годинник остаточно, чи дверцята та півдні відчиняться, і звідти випорхне Сюзанна. У барі-аптеці старий бір Гінклі возився з нью-йоркськими газетами, намагаючись розкласти їх найпривабливіше – приманкою для Сюзани. Незадовго до полудня в барі-аптеці з'явився капрал Фулер. Обличчя в нього було дивне, не то винувате, не то скривджене. Майже всю ніч він не спав, подумки перебираючи, всі образи отримані від красивих дівчат, Тільки й думають, ах, які ми красуні, навіть привітатися з людиною і то гребують. Проходячи по стіці біля стійки з содовою, він ніби ненароком крутив мимохідь кожний стілець. Ішовши до сіця зі скрипом, він сів на нього монумент доброчесності. Ніхто з ним не заговорив. Пожежний гудок сипло сповістив полудень, і раптом до депо немов катафалк Під'їхала вантажівка транспортної контори. Два вантажники піднялися сходами. Голодна чорна кішка Сюзани, вискочивши на перила, вигнула спину, коли вантажники зникли в мансарді. Кішка зашипіла, побачивши, як вони зігнувшись, виносять Сюзанину скриню. Фулер розгубився. Він глянув на бірса Гінклі і побачив, що обличчя старого аптекаря спотворилося, як у хворого на двостороннє запалені легенів. Сліпну падаю тону. «Що, капрале, задоволений?» – запитав старий. «О, я її не просив їхати», – сказав Фуллер. «Іншого виходу ви їй не залишили», – сказав Гінклі. Фулер опустив голову, вуха в нього горіли. Налякала вона тебе до смерті, еге ж? сказав Гінклі. Навколо посміхнулися, під тим чи іншим приводом відвідувачі присунулися до стійки і уважно слухали розмову. За цими посмішками фулер зрозумів настрій слухачів кого це налякала? Сказав він зарозуміло Нікого я не злякався Чудово Сказав Гінклі Отже, кому як не вам Знести і газети За них наперед сплачено І він кинув газети На коліна Фулеру Фулер відкрив рот, Хотів щось сказати Але стиснув губи Горло в нього перехопило І він зрозумів що якщо він заговорить, його голос буде схожий на крякання. Якщо ви справді не боїтеся, зробіть добру справу, капрале, вчиніть по-християнськи, сказав старий. Піднімаючись сходами до сюзаниного гніздечка, Фуллер досудом намагався стримати хвилювання. Двері сюзаниної мансарди були не замкнені. Фуллер постукав, і двері самі відчинилися. Уяві Фуллера гніздечко малювалося темним і тихим, таким, що пахне парфумами, у плутанині важких драпірувань і дзеркал, з турецьким диваном десь в одному куточку і пишною постілю у вигляді лебедя в іншому. А побачив він і Сюзанну, і її кімнатку, якими вони були насправді. Це була непоказна кімнатка, які здають на літо заповзятливі янки. Голі фанерні стіни, три гачки для сукні, лінолеум замість килимка, газова плитка з двома пальниками, залізне ліжко, холодильник. Возенька ракована з голими трубами, пластмасові стаканчики, дві тарілки, каламутне дзеркало. Сковорідка, каструлька, банка з мильним порошком. Єдиний натяк на гарем – це біле кільце талькової пудри на підлозі перед дзеркалом. І посеред кільця – відбиток двох босих ніг. Відбитки пальців були найбільше занамистини. Фуллер глянув на ці намистини, потім на Сюзанну, яка укладала останні речі у валізу. Одягнена вона була подорожньому і одягнена скромніше, ніж дружина будь-якого місіонера. «Газети!» – крякнув Фуллер. Містер Гінклі надіслав. «Як це мило з його боку!» – сказала Сюзанна. «Передайте йому!» Вона обернулася... І більше ні слова не сказала. Вона впізнала фулера. Вона надула губи, і її тонкий носик почервонів. Газети, повторив фулер порожнім голосом, містер Гінклі надіслав. Я вас чую, сказала вона. Ви це вже один раз повідомили. Більше вам нема чого мені сказати. Фулер безпорадно опустив руки. «Я зовсім не хотів, щоб ви їхали», – сказав він. «Зовсім не хотів». Пропонуєте мені залишитися чи що?» – сказала Сюзанна нещадним голосом. «Після того, як мене публічно назвали пропащою жінкою, розпусницею, блудницею, дідька лисого, та ніколи вас так не обзивав». «А ви пробували поставити себе на моє місце?» – запитала вона, і вона ляснула себе по грудях. «У мене теж сидить жива людина, зрозуміло?» «Зрозуміло?» – сказав Фулер, хоча досі він цього не розумів. «У мене душа є», – сказала вона. «Ясно є», – сказав Фулер весь трімтячі. Тримтів він тому, що тепер у нього раптом виникло відчуття глибокої близькості до неї. Сюзанна, дівчина його золотої болісної мрії, зараз пристрасно і відверто говорила про свою душу із ким, з ним і з фулером. Я всю ніч не спала через вас, сказала Сюзанна. Через мене. Він хотів одного, щоб вона знову пішла з його життя. Він хотів, щоб вона перетворилася на чорно-білий силует завтовшки в одну журнальну сторінку. І щоб він міг перегорнути цю сторінку і читати про бейсбол чи іноземну політику. «А ви що думали? – сказала Сюзанна. – Я всю ніч з вами розмовляла. Знаєте, що я вам говорила?» – Ні, – сказав Фуллер, відступаючи від неї. Але вона рушила за ним, і йому здалося, що від неї йде жар, немов від величезного радіатора. – Я вам не є Лонстонський парк, – сказала вона. – На мене податки не витрачаються. Я не громадська власність. І ви не маєте права робити мені зауваження за мій зовнішній вигляд. Хоч маніти, сказав фулер. Мені набридли дурні хлопчаки на шталт вас, сказала Сюзана. Вона тупнула ногою і обличчя в неї раптом змарніло. Що мені робити, якщо вам хочеться мене поцілувати, винна я чи що? Усе своє особисте вже бачилося фулеру далеким і неясним як водолазові бачиться сонце з дна океану. «Та я тільки хотів сказати, краще б у вас вигляд був солідніший». Сюзанна широко розвела руки. «Ну, а тепер? Тепер у мене вигляд солідний? Так вам більше подобається?» Від її запитання у фулера занили кістки. Зітхання обірвалося в грудях, наче струна, що лопнула Ну так, сказав він і пошибки додав Ви про мене забудьте Сюзанна струснула головою Забути, що тебе приїхала вантажівка? Сказала вона Чому ви такий злий? Що думаю, ти кажу, ось і все, сказав Фуллер «І у вас такі бридкі думки?» – розгублено сказала Сюзана, «Очі в неї розширилися. На мене інколи і у школі так дивилися, ніби хочуть, щоб мене на місці громом убило. Такі мене і на танці не кликали, і ніколи зі мною слова не говорили. Я йому сміхнуся, а вони не відповідають. Вона вся пересмикнулася». «Ходять навколо мене крадькома, як полісмени в маленькому містечку, і дивляться на мене, ніби я злочиниця якась». У Фулера мурашки пішли по шкірі. Так правдиво звучало це звинувачення. «Та вони, ймовірно, думали зовсім про інше», – сказав він. «От уже ні», – сказала Сюзанна. «Ви, напевно, не про інше думали». Раптом закричали на мене там у барі: А я вас ніколи в очі не бачила. Вона раптом заплакала: Ну, чому ви такий? Фулер уставився в підлогу. Не було мені удачі з дівчатами на вас. От і все сказав він прикро дуже. Сюзанна здивовано підняла на нього очі. «Ви просто не розумієте, від чого залежить удача», – сказала вона. «Від машини останньої марки, від нового гостюма, від зайвих 20 доларів», – сказав Фуллер. Сюзанна відвернулася і зачинила валізу. «Удача від самої дівчини залежить», – сказала вона. «Ви й посміхніться, поговоріть із нею ласкавіше». «Самі зрадієте, що вона така, як є!» Вона обернулася і знову широко розкрила руки «Я теж така, ми жінки так створені!» Сказала вона «Якщо чоловік зі мною милий і ласкавий Якщо мені з ним весело То, можливо, я його і поцілую Ви зі мною згодні?» «Так», – сказав Фуллер смиренно Вона ткнула його носом у ту прекрасну першу причину, яка править світом. «Я, мабуть, піду всього найкращого». «Зачекайте», – сказала вона. «Не можна так. Ви підете, а я залишуся з таким відчуттям, що я погана». Вона струснула головою. «А я не бажаю почуватися поганою. Я цього не заслужила». «Ну, що ж я можу зробити?» Безпорадно запитав Фуллер. «Можете пройтися зі мною головною вулицею?» «Ніби ви мною пишаєтеся», – сказала Сюзанна. «Можете зробити так, щоб мене вважали людиною?» Вона ствердно кивнула самі собі. «Ви зобов'язані зробити це для мене?» Капрал Норман Фуллер... Чекав Сюзану на балкончику перед її гніздечком на очах усього селища. Сюзанна веліла йому вийти, поки вона переодягалася, переодягалася для того, щоб її знову вважали людиною. Крім того, вона вже зателефонувала в транспортну контору і веліла привезти багаж назад. Фуллер проводив хвилини очікування, гладячи Сюзанину кішку. «Ах ти киця, киця, киця!» – повторював він без кінця. Ці слова «киця, киця, киця» заспокоювали його як рятівний наркотик. Він повторював їх, коли Сюзана випорхнула з ніздечка і ніяк не міг зупинитися. Тож їй довелося рішуче відібрати в нього кішку, щоб він подивився на неї Сюзану і запропонував їй руку. «Прощавай, киця, киця, киця», – сказав Фуллер. Сюзанна була босоніж у своїх дикузьких сережках на щиколотках дзвеніли дзвіночки. Злегка спираючись на руку Фуллера, вона повела його вниз сходами. І пішла своєю дзвінкою з ходою повз винні крамниці, страхову агенцію, контору з продажу нерухомості, харчівню, повз клуб американського легіону і церкву до переповненого бару. «Тепер усміхніться, будьте зі мною милі», – сказала Сюзана, – «покажіть людям, що ви мене не соромитеся». «Не завадить, якщо я закурю?» – запитав Фуллер. «Як завбачливо з вашого боку питати дозволу», – сказала Сюзанна. «Ні, мені зовсім не завадить». І, підпираючи праву руку лівою для стійкості, капрал Фуллер нарешті зміг запалити сигару. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.